Hjärtligt välkommen jag ska ni vara alla nära audio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms nära radio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 30 augusti år 2008 och det här programmet sänds för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00. En första reprissändning går ut söndagen den 31 augusti mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 4 september 2030 och och, mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 Ansvarig utgivare är Arnold Boström. De flesta av er lyssnare har säkert uppmärksammat att i Sverigedemokraternas distrikt för ett par veckor sedan så avgick distriktordföranden till lika radioprataren Johan Rinderheim. Och det här har också kommenterats på Sverigedemokraternas hemsida eller rättare sagt partitidningens hemsida sdqviren.se där partiet beklagar Rindrahems avgång och han lämnar naturligtvis också ett tomrum efter sig inte minst här i Radio SD. Rinderhelms beslut att lämna var hans eget. Han uppmanades av partiledningen att avgå som distriktsordförande och vi beklagar att han inte, att, att inte stannar kvar i partiet och att det kunde lösas på så sätt istället. På det senaste distriktsårsmötet för övrigt så valdes jag själv till viceordförande till distriktsstyrelsen vilket innebär att det är jag som tar över ordförandeklubban tills vidare. Och distriktstyrelsen sammanträder inom två veckor och då kommer riktlinjerna dras upp för distriktets fortsatta arbete. Men vi ska inte hänga kvar för länge vid detta utan vi går vidare istället med någonting roligt. Det är så att Radio SD här i Stockholm har ju sänt i 19 år drygt och det har kommit och gått radiopratare under de åren. Den som är kvar sedan starten Det är väl egentligen bara studietekniken Georg som sitter framför mig. Men nu är det så att vi har under den här tiden också inspirerat andra. Sverigedemokraterna Torsby i Värmland höll den 14 augusti tillstånd att sända närradio radio på frekvenserna 104,1 MHz, 89 MHz, 92 MHz och 100,6 MHz. Sändningsstart beräknas till slutet av september då programmet Hemtrevligt med Runar och Ols kommer att kunna avnjutas av radiolyssnare i stora delar av Värmland, Västra Dalarna och Hedmarksfylke i Norge. Sändningen omfattar en lättlyssnad musik samt intervjuer med personer från alla samhällsställningar. Önske ger lyssnarna möjlighet att sända hälsningar till sina nära och kära. Ordföranden för Sverigedemokraterna i Torsby, Per olof Olsen, är mycket glad att sändningstillstånd efter många om och män nu är klart. Olsen säger att detta är helt rätt riktning för Sverigedemokraterna i Värmland. Då distriktsstyrelsen beviljade bildandet av arbetsgruppen SD Fryks och SD Klareldal vid det senaste styrelsemötet där de fyra kommunerna Torsby, Sunne, Hagfors samt Munkfors samarbetar. Är detta sändningstillstånd en del av de kraftigt ökade aktiviteterna i Värmland inför valet 2010? Och jag hoppas naturligtvis att de kommer att hålla ut med sina sändningar lika länge som Radio SD i Stockholm har gjort. Men då får de allt ligga i ett tag framöver. Något annat roligt som har hänt. Det har kommit lite nya opinionssiffror. Opinionsundersökningar där Sverigedemokraterna fortsätter framåt. Det var senast i SIFO-undersökningen som publicerades på uppdrag av Svenska Dagbladet. Där erhåller Sverigedemokraterna 4,4 procent av rösterna. Vilket var en ökning från 4,2 mätningen innan. Sverigedemokraterna placerar sig därmed i ännu en mätning över spärren för riksdagen. Av de senaste mätningarna framgår även att Sverigedemokraterna attraherar allt bredare väljargrupper. Och det här resultatet, 4,4 för Sverigedemokraterna i hela riket, det är alltså en ökning med 50 sedan valet 2006. Och det är ganska intressant att se då att vi så här i halvtid, mitt i mandatperioden, har ökat med 50 Kanske kan vi nå en dryg fördubbling till valet 2010. Och tittar man på de olika storstadsregionerna, eller heter sagt storstäderna, Malmö- där fick vi 7,7% i den senaste sifo och det är en ökning med 55% sedan valet 2006. I Göteborg ökade vi med 49% sedan valet 2006 och nu kommer det intressanta Stockholm. Vi får i Stockholm 2,8% av väljarstödet och det är en ökning med 71% sedan valet 2006. Och det här är alltså första gången sen, jag skulle tro, sen år 2000. Som vi får bekräftat att Sverigedemokraterna i Stockholm faktiskt går starkare framåt än i övriga landet. Det är naturligtvis från en ganska låg nivå. Det gick ju sämre för oss i Stockholm i valet 2002. Och det gick fortsatt sämre även 2006 jämfört med övriga landet. Även om vi gick framåt i båda de valen. Men nu går vi alltså framåt starkare i Stockholm än tidigare. Och man kan ju bara spekulera i vad det beror på. Men det brukar ju vara så att i huvudstaden så är... Så är etablissemanget, och där har etablissemanget sitt starkaste fäste helt enkelt. Här vill väljarna först få bekräftat att partiet är etablerat, tycks det, Innan man antingen vill eller vågar rösta på det. Och vi har ju bekräftat nu i flera opinionsundersökningar att vi ligger över 4% och är tämligen etablerat får man lov att säga. Och det visar sig nu att även i Stockholm så ökar vi nu mycket starkt. Ja, jag vill också passa på att påminna om den hemsida där man kan följa Sverigedemokraternas utveckling i opinionen. Det är www.status.st. Alltså status.st. Där kan man se alla opinionsundersökningar sedan 2006 där Sverigedemokraterna redovisas. Och det här är också en trend som vi ser runt om i Europa- om vi jämför med våra nordiska grannländer, där har de ju alltid legat lite längre fram än vi. Men de fortsätter också framåt. Dansk Folkeparti till exempel i Danmark går starkt framåt i en opinionsundersökning genomförd av Katiné. Dansk Folkeparti landar på en uppslutning på hela 16,1 procent, vilket är en framgång med 2,2 procentenheter sedan valet i november 2007. Partiet skulle idag erhålla 29 mandat jämfört med dagens 25, om det vore val idag. Och likadant Främskrittspartiet i Norge. Siv och Främskrittspartiet krossar de norska socialdemokraterna Arbeiderpartiet i en ny opinionsundersökning genomförd av Centio för Dagens Näringsliv. Främskridspartiet är nu Norges största parti med en uppslutning på hela 34 procent. Vilket ska jämföras med Arbetarpartiet som erhåller 24,2 procent i samma undersökning. Främskridspartiet ensamt är nu större än de tre regeringspartierna, arbetepartiet, Socialistisk Vänstraparti och Centerpartiet tillsammans. Förutsatt att stödet räknas om i mandat i Stortinget. Centrjo-mätningen är baserad på tusen telefonintervjuer och är genomförd den fjärde till elfte augusti 2008. Och en annan notis om Främskridspartiet är att de siktar mot statsministerposten ett år före stortingsvalet vilket är Norges motsvarighet till den svenska riksdagen, så är Främskrittspartiet ett tänkbart regeringsparti. I det förra stortingsvalet år 2005 fick Främskrittspartiet 22,1% av rösterna. I augusti sympatiserade över en tredjedel av väljarna, 34,1% med det invandringskritiska partiet. Därmed ökar också förutsättningarna att regera landet. Främskrittspartiets partiledare Siv Jensen- har därför vid upprepade gånger redan uppmanat sina politikerkollegor i konservativa höjre att förbereda sig för en tvåpartikoalition. Och det där är väl lite grann vad jag ser framför mig när det gäller Sverigedemokraternas utveckling och det är naturligtvis något som vi måste fortsätta jobba vidare för. Förutsättningarna finns i allra högsta grad även i Sverige. Och vi ser ju som sagt att Sverigedemokraterna också går starkt framåt. Ja, vidare. Det har skrivits en del uppmärksammade artiklar i Dagens Nyheter den senaste veckan. Och en av dem är ju en som har debatterats ganska flitigt därefter. Det är Moderaternas eh, Tobias Bildström, migrationsministern, som skriver Ställ tydligare krav på våra invandrare. Han skriver bland annat att regeringens reformer räcker inte. Vi är allt för tafatta när det gäller att klargöra våra krav på människor från andra kulturer. Det finns ingen rättighet för just invandrare att vara arbetslösa i någon speciell del av Sverige. Ett annat citat är uttrycket acceptera och bli accepterad. Det är en mer rimlig princip för nykomlingar än ohållbara löften om att bli försörjd av de som redan bor här. Sverige präglas idag för mycket av några särdrag som försvårar framgångsrik invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor, oavsett etnicitet och ursprung, under långa perioder lever på bidrag istället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning. Och Den här artikeln avslutas med att vi måste våga tala om vilka värderingar och vilka regler vi vill ska prägla ett internationaliserat Sverige. Acceptera och bli accepterad är en rimligare princip för nykomlingar än ohållbara löften om att bli försörjda av de som redan bor här. Då ger vi något bestående till de barn vars föräldrar en gång invandrade och drömde om ett bättre liv i Sverige. Bakgrunden till den här artikeln är det att Moderaterna har en arbetsgrupp som ska arbeta mot utanförskap och segregation. Gruppen ska avge slutrapport till partistyrelsen i februari 2009- med flera delrapporter under perioden. Och den här artikeln är alltså skriven som ett resultat av detta. Och Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, har också skrivit en kommentar till det här på sin blogg med rubriken Billström missar problemets kärna. Det är alltså ett svar på Tobias Billströms artikel på Dagens Nyheter debatt, 26.8. Och den, ja, det här svaret refuserades naturligtvis. Men han skriver i alla fall så här. Migrationsminister Tobias Billström med flera talar nu självkritiskt ut om regeringens integrationspolitik. Som det enda partiet i Sverige som vill minska invandringen har vi sedvanligt kommit att bli ett slagträ i debatten kring detta utspel. Jag vill först och främst slå fast att det är positivt att regeringen omprövar sin integration integrationspolitik. Dock missar regeringen kärnan i problematiken. Att göra upp med delar av kravlösheten i svensk integrationspolitik är otillräckligt om man samtidigt tänker fortsätta bedriva massinvandring. Det finns ingen integrationspolitik i världen som kan lyckas utifrån denna invandringspolitik. Alliansens integrationspolitik som utgår från att utanförskapet helt är kopplat till arbete håller inte. Människor slutar inte att följa tidigare kulturella mönster och segregera sig bara för att de har ett arbete. Som ett exempel vill jag ta upp Gnosjö som målas upp som bäst i Sverige på integration. I Gnosjö är arbetslösheten bland invandrare extremt låg men samtidigt tycks utanförskapet bestå. Där består invandringen till stor del av människor från Vietnam som kommer till Sverige för att arbeta. I Gnosjö som är ett litet samhälle med stark social kontroll finns unika möjligheter till en lyckad integration genom hårda krav på nyanlända, arbetsmotiverade invandrare och god entreprenörsanda. I det statliga Nutex-rapport Integration, mångfald, tillväxt sägs det bland annat att Gnorsjö är en tydligt segregerad kommun när det gäller invandrares position på arbetsmarknaden, boende och en del i olika nätverk. Invandrarna i Gnorsjö bor för sig själva och många har dåliga kunskaper i svenska. Gnorsjö visar att inte ens med de allra bästa förutsättningar kan man få till en fungerande integration med nuvarande invandringspolitik. Vi Sverigedemokrater vill inte ha ett uppdelat samhälle där invandrare och svenskar lever för sig själva i egna samhällen vi vill ha ett samhälle som bygger på gemenskap. Det är, därför, det är därför vi kraftigt vill minska invandringen och återgå till en assimilationspolitik med tydliga krav och med målet att alla som invandrar till Sverige ska sträva efter att bli svenskar. Ja, assimilationskrav naturligtvis. Och de invandrare som inte accepterar detta, de accepterar heller inte att bo och leva i Sverige som vi förväntar oss och då kanske de skulle överväga att bo någon annanstans i så fall Ja, eh, vi kommer att eh, Tala lite mer om eh, Artiklar i Dagens Nyheter Efter en eh, första musikpaus Varsågoda Ja, ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraternas röst I Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde var Harry Brandelius som sjöng Nordsjön Ja, eh, den eh, 27 augusti onsdagen den 27 augusti på DN debatt så skrivs en artikel med rubriken Invandring viktigare för Sverige än barnafödandet eh, och bakgrunden till detta är att eh, ett svenskt utrednings- och forskningsinstitut som upprättades 1987 och som kallas Institutet för framtidsstudier eh, de har då gjort eh, utredningar av eh, ja Framtida behov och den eh, demokratiska utvecklingen bland annat och kommit fram till att eh, snart kommer dubbelt så många människor att årligen invandra till Sverige i jämförelse med hur många som föds. Och några citat ur den här artikeln det är att. Eh, det finns mycket som talar för att internationell migration är fördelaktig för världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Flyttningar och återflyttningar gör att kontaktytor skapas mellan länder och att förståelse för andra kulturer och människor formas. Migration av högutbildade personer från fattigare delar av världen till rikare kan mycket väl bidra till fördelar för båda sidor, åtminstone på sikt. Eh, åtminstone på sikt tycker jag är intressant att lägga på minnet för att eh, de erkänner lite grann där att det kanske inte bidrar till fördelar just nu. Det stora problemet för Sverige är att den inflyttade kompetensen inte tas tillvara. Integrationen på den svenska arbetsmarknaden, liksom många andra inflyttningsländer, har problem med utanförskap och lägre lönenivåer för nyanlända. En viktig utmaning består i att lära oss att tänka annorlunda kring migration och se möjligheterna tillsammans med utmaningarna. Internationella migranter bör ses som transnationella agenter eller förmedlare av kontakter mellan vårt land och inflyttarnas hemländer. Eh, ja, den här typen av artiklar blir allt vanligare. Att man alltså menar att vi är helt beroende av invandring och att vi kommer bli ännu mer beroende av invandring framöver. Jag kallar det för självuppfyllande profetior. För det är ju självklart att om man tar in hundratusentals invandrare i landet så uppstår ett beroende så småningom. Om invandrarna antalsmässigt till exempel börjar dominera städbranschen så är det väldigt enkelt att säga Tänk om vi inte hade haft massinvandring då hade vi inte klarat oss för städbranschen är helt beroende av invandring. Och vem skulle annars städa och så vidare. Svaret på det är att om vi inte hade haft massinvandring då hade vi inte gjort oss beroende av invandrare. Så enkelt är det. Ehm. Vad gäller den här artikeln i Dagens Nyheter om att invandring är viktigare än barnafödande så är den mer horribel än de flesta av samma slag som jag har läst i alla fall. All erfarenhet visar att vi människor sätter fler barn till världen om vi lever under goda förhållanden och har en positiv framtidstro. Och all erfarenhet visar också att i mångkulturella samhällen så minskar denna framtidstro och istället ökar vantrivseln och otryggheten. Vilket leder till minskad benägenhet hos den drabbade befolkningen att skaffa fler egna barn. Jag själv är en person som tror på naturens förmåga att anpassa sig efter omständigheterna och vi människor är en del av naturen. Om vi behöver skaffa fler egna barn, ja då skaffar vi fler egna barn. Så funkar vi. Och om vi däremot har massinvandring som minskar både behovet och lusten att skaffa barn, ja då minskar också barnafödandet som en naturlig konsekvens av detta. Genom massinvandring blir vi beroende av massinvandring. Men det omvända gäller också. Stoppar vi invandringen och samtidigt skapar incitament för de icke assimilerbara utlänningarna att återvända till sina hemländer så kommer vi att göra oss oberoende av denna massinvandring. Och det som kommer fram i den här artikeln i Dagens Nyheter det är just det att, att massinvandringen skulle kunna vara till nytta för Sverige om de invandrare som kommer hit bara kommer till sin rätt och om integrationen bara skulle fungera och om vi bara låter det ta tillräckligt lång tid men faktum är att idag så funkar det inte vi har haft massinvandring i Sverige i snart 35 år och det har aldrig fungerat hittills och det finns inget som pekar på att det kommer fungera i framtiden och det finns inget exempel i världen på att det någonsin har fungerat och ändå så odlar de vidare de här naiva drömmarna om ett fungerande mångkulturellt samhälle. Det är ganska tragiskt att de aldrig lär sig kan man tycka. Ja, nog om detta. Jag tänkte komma in lite grann på något annat som vi många gånger har berört. Nämligen massmedias ganska märkliga agerande ibland. Att massmedia har en strategi, alltså då menar jag medieetablissemanget, att de har en strategi att systematiskt förtiga problemen med mångkulturen. Det har vi länge misstänkt och till och med på sistone fått bekräftat. Men man kunde ju tro då att när journalistkåren erkänt att de haft en sån ytterst tvivelaktig agenda så skulle de inse att det har varit ett misstag och sen bättra sig. Men istället så fortsätter de på ett sätt som gör att man börjar undra om de medvetet driver med folk eller... Kanske med sig själva rent av. Den svenska journalistkåren har ju haft framförallt beröringsångest inför alla frågor om invandringens negativa konsekvenser när det gäller invandrare som begår brott. Jag tänkte ta ett par sådana exempel. Fredagen den 25 juli 2008 rånas Sparbanken i Skånska Skurup. Förövarna använde kniv- och automatvapen. På måndagen rapporterar journalisterna att tre gärningsmän, 15, 16 och 19 år gamla har häktats vid Usta tingsrätt och att de är kända av polisen sedan tidigare. Inte någon journalist eller ledarskrivent vid landets tidningar skriver ut namnen på de misstänkta eller försöker sig på en analys av brottslingarnas framfart eller vilka medel som finns att tillgå för att vända den dystra utvecklingen. Analysen stannar vid en artikel där folk i 15-åringens närhet får ge kommentarer. Från att vara världens finaste pojke har han gått till att bli någon som åker omkring och rånar stort och smått. Eh, när vi då kontaktar skånska tidningar och frågar varför man inte skriver ut att de häktade är hemmahörande i den månkulturella Malmö och heter Argent Lukas, Josef Bassam el-Hayj och Rami el-Mohammad så får man svaret att eh, det endast skulle gynna Sverigedemokraterna och det vill vi inte medverka till. Med andra ord finns det nyheter och händelser som journalistkåren medvetet förtiger för att det anses bekräfta Sverigedemokraternas bild av samhället. Till saken hör att Rami el Mohammed är en förhärdad brottsling trots sin ringa ålder som 13-åring rånade han och misshandlade jämnåriga för att sedan utöka brottsregistret med mordbrand. Han har också rånat Skandinaviska enskilda banken i både Jagersro och i Krishansta. Under ett rån kommenderar Rami sin medbrottsling att skjuta en kvinnlig sommarvikarie som är så nervös att hon inte klarar att öppna kassalådan. Vikarien vittnar i Malmö tingsrätt. Citat. Jag trodde att de skulle skjuta mig. Jag blev så rädd att jag kissade på mig. Slut, citat. Tingsrätten dömer Rami till åtta månaders ungdomsvård. Och exempel nummer två. Under festivalen Stockholm Pride blir två homosexuella män brutalt misshandlade. Samtliga medier rapporterar om brottet och det centrala budskapet är att polisen inte ser tillräckligt allvarligt på hatbrott. Flera journalister gör dessutom en koppling mellan överfallet och Sverigedemokraternas framgångar. Inom bloggvärlden spreds dock snabbt en mer nyanserad bild av överfallet. Hatbrottet var inte i första hand riktat mot homosexuella utan snarare mot svenskar. De som sparkade och knivskadade om homosexuella skrek nämligen samtidigt att «Alla svenskar är bögar». Några dagar senare grips de tre gärningsmännen. Deras namn är, ja, med reservation för uttalet, Sahed Retai, Alem Mohammed och Sibent Gulen. Anklagelsen lyder försök till dråp, alternativt grovt rån och i vanlig ordning drabbas journalistgården av tunghäfta och skidkramp. Inte en enda journalist eller reda, redaktion har skrivit en rad om de bakomliggande orsakerna till hatbrottet. Brott begångna av invandrare där förakt mot svenskar och Sverige spelar en avgörande roll för tids systematiskt. Den rådande meningen tycks vara att allt gott har kommit utifrån och att vår egen kultur endast är klandervärd. Detta kan aldrig underrätta för invandrare att respektera Sverige, dess lagar och normer. Journalisternas arbete borde gå ut på att förmedla nyheter och åsikter på ett objektivt sätt. Absolut inte att undanhålla fakta som till exempel visar samband mellan invandring och kriminalitet. Det fria ordet stryps mellan journalister och ledare i gömmer sig bakom höga murar. Och det föranleder frågan, vilka är värst, förövarna eller journalisterna? Och det här skriver Jens Leandersson i sin blogg på SD Kryhns hemsida. Ja, Rickard Jomshoff har uppmärksammat någonting liknande under rubriken Expressen i diktaturens tjänst. Följande nyhet har cirkulerat på ett antal bloggar den senaste tiden. Men eftersom många tydligen inte uppmärksammat det hela, väljer jag att rapportera om det även här, skriver Rickard. Bakgrunden är följande. Den 19 augusti skriver tidningen Expressen ytterligare en artikel om det uppmärksammade rånet i Danmark den 10 augusti. Då en värde depå i Köpenhamnstrakten rånades på 60 miljoner danska kronor. Denna gång är det ett snyftreportage om en av de gripna, en svensk fotbollsstjärna, 28 år gammal, som tydligen bland annat var med om att vinna ett SM-guld. Det intressanta i det här fallet är inte huruvida han är skyldig eller inte, utan hur Expressen väljer att rapportera det hela. Till artikeln publicerar man en pixlad bild som då Rickard Jonsov har lagt ut på vår egen hemsida, då stkruiden.se. Där man alltså har pixlat så att man, ansiktet är alltså suddat så att man inte ska se ansiktet. Men man har samtidigt försökt göra huden ljusare så att det ska se ut som att han är vit. Den vanliga läsaren tror nu säkert att den gripna är en vit svensk fotbollsspelare. I varje fall är det så som man rimligtvis tolkar bilden. Men till saken hör att man inledningsvis använder en annan bild på framsidan av sin nätupplaga. Och då ser man ju klart och tydligt att den här fotbollsspelaren är avsevärt mer mörkhyad än vad som är vanligt bland den genomsnittliga svenskar. Och man ställer sig då vilka, vissa frågor. Av vilken anledning förvanskar man bilden på det här sättet? Vill man i själva verket dölja att den aktuella förövaren har utländsk bakgrund? Varför vill man dölja det? Kan inte Expressens läsare hantera fri information? Är det etiskt att göra på det viset och så vidare. Eh, I Danmark däremot så är ju yttrandefriheten lite större än här i Sverige. Så att danska extrabladet har inga som helst problem med att den 17 augusti visar förövaren opixlad dessutom. Så att man ser ansiktet klart och tydligt och med namn och allt. Och eh, eh, då finns den bilden också utlagd på sdqviden.se. Fotbollsspelaren i dansk osensurerad version. Det står förvisso att han är en svensk fotbollsspelare Men bara och en får ju Får ju här all information Och det här är inte första gången Som Expressen gör någonting sånt Den första februari i år skrev Expressen En artikel om mordet på en 81-årig man I Rörvik som bland annat fått huvudet Inslaget med en stor sten och sedan dumpats I en sjö vid sitt hus Förövaren, en 16-åring Enligt Expressen, visades upp på Precis samma sätt, det vill säga Man försökte man försökte då sudda hans ansikte i tidningen och också göra huden ljusare så att det skulle framgå att han var just svensk. Ja, det är nog om detta. Vi tar en ny pausmelodi och den här gången så blir det Gösta Linderholm. Varsågoda. Ja, det var Gösta Linderholm som sjöng Nektergalens Ö och det här är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Ja, vi har uppmärksammat att det återigen anses vara rasistiskt och provocerande att ha en svensk flagga. I Bräcke i Jämtland så anser man att den svenska flaggan är så provokativ att den måste bort från ett balkongräcke. Jag blev fruktansvärt upprörd när jag såg flaggan. Den är en väldig provokation, det säger fastighetsförvaltaren Tord Vidén hos Bräcke kommun. Orsaken är att flaggan hänger på ett balkongräcke ovanför en lägenhet där man hyser en invandrarfamilj. I lägenheten som innehar flaggan bor två ungdomar. De råkar för tillfället vara på utflykt med sin skola. Men så snart de återkommer kommer Tord Vidén att se till att de omedelbart plockar bort den mycket provokativa svenska blågrula fanan. Vidén ifrågasätter nu om man överhuvudtaget kan ha kvar ungdomarna i lägenheten eftersom de hängde upp den svenska flaggan på sitt balkongräcke. Spontant kan man ju undra däremot om Bräcke kommun överhuvudtaget kan ha kvar en fastighetsförvaltare som Tord Vidén- är Kahn inte riktigt vid sina sinnensfulla bruk? Sen när blev vår nations flagga en provokation? Befinner vi oss inte i Sverige kanske? När sen en journalist ställer frågan om det handlar om rasism i Bräcke eftersom en blågul fana hänger på ett balkongräcke har uppenbarligen absurditeten i den svenska politiska korrektheten nått nya höjder. Jag uppmanar härmed alla Sverigevänner att omedelbart hänga ut vår vackra, fina blågula fana överallt där utrymme ges. Och det skriver Björn Söder på sin blogg. Och det är ju inte utan att man faktiskt håller med. Och man upphör liksom aldrig att förvånas av sådana där saker. Det är klart att det var ju det här med att det skulle vara rasism att äga en svensk flagga, det var ju något man liksom skämtade om ett tag. Men någonstans borde det väl Borde väl folk ta sitt förnuft till fånga, tycker man. Ja, vi har också gjort en undersökning, och det har vi skickat ut ett pressmeddelande om, att hur aktivt Sverigedemokraterna är i kommunpolitiken så här långt. Vi har ju suttit invalda i över 100, jag tror det är 144 olika församlingar sedan valet 2006. Och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 Granskningen omfattar perioden från oktober 2006 till och med våren 2008. Och tittar man då på antal kommuner där inga motioner lagts så toppar Kristdemokraterna den listan 40 kommuner. Folkpartiet 37, Moderaterna 34, Vänsterpartiet 33 och Sverigedemokraterna 32. Det är alltså bra att har så låg siffra där som möjligt. Och vi överträffas alltså bara av Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och tittar man då på antalet motioner per mandat- då toppar Sverigedemokraterna listan med 1,79 motioner för varje mandat som vi har. Miljöpartiet kommer på en andra plats med 1,6. Sen har vi Vänsterpartiet 0,92. Folkpartiet 0,67- vad kan jag säga också Socialdemokraterna 0,31. Det vill säga för varje motion som Socialdemokraterna lägger så finns det alltså tre kommunpolitiker. Är det då en person som har skrivit motionen så har de andra två inte skrivit någon alls. Och den här granskningen kan studeras i sin helhet. På Sverigedemokraternas hemsida så länkar vi då till en så kallad pdf-fil. Och det finns... På Sverigedemokraternas hemsida på framsidan under rubriken Sverigedemokraterna, ett aktivt parti i kommunpolitiken. Gå gärna in där och läs. Ett annat pressmeddelande angående ett folkpartistiskt förslag om NATO-styrka. Det är vår försvarspolitiska talesman Björn Söder som skriver så här att Folkpartiet anser att Sverige bör skicka fler soldater till Afghanistan, delta i NATOs snabbinsatsstyrka samt i NATOs flygpatrullering över Baltikum. Sverigedemokraterna säger bestämt nej till att skicka svenska soldater till Afghanistan i NATOs regi. Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesman Björn Söder kommenterar: "Folkpartiet ingår i den regering som nu demonterar det svenska försvaret så att vi inte längre kan försvara vårt eget territorium och därmed garantera våra egna medborgares säkerhet." Samtidigt vill man öka försvarets insatser när det gäller att skicka svenska soldater att strida i andra länder långt utanför Sveriges gränser. I konflikter som inte har med Sverige att göra och som riskerar att öka risken för terrorattentat mot vårt land. Det anser jag vara en mycket märklig inställning. Men det visar tydligt att Folkpartiets prioriteringar inte är att skydda svenska folket utan istället att vara nato tillags Sveriges frihet...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 Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, där Sverigedemokraterna fördömer utspel om ny amnesti för illegala invandrare och utmanar Vänstern och Miljöpartiet på debatt. Under gårdagen till företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och gårdagen, det var alltså den 25 augusti, i bland annat Sveriges Radio Ekot att man vill möta problemet med att allt fler utlänningar uppehåller sig illegalt i Sverige genom att utfärda en ny så kallad amnesti som ger alla illegala invandrare uppehållstillstånd. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson dömer ut förslaget som djupt oansvarigt och utmanar Lars-Oly och språkrören i Miljöpartiet på debatt i frågan. Den förra amnestin kostade samhället mångmiljard belopp och belastar fortfarande ekonomin för många kommuner med bristande resurser till äldreomsorgen och andra välfärdsområden som följd. Problemet med att utlänningar struntar i vår lagstiftning och söker sig till vårt land för att upprätthålla sig här illegalt kan bara lösas med ett konsekvent och, restriktiv och en restriktiv invandringspolitik i kombination med ett förstärkt gränsskydd och en mer ambitiös intern utlänningskontroll. En ny amnesti skulle snarare leda till en ökning av antalet illegala invandrare då det ger en bild av Sverige som ett land präglat av eftergivenhet och skapar ett incitament att ta sig hit och, och hålla sig undan myndigheterna i hopp om ytterligare framtida eftergifter. Vänsterpartiets och Miljöpartiets politik riskerar att få katastrofala följder för det svenska samhället och är djupt oansvarig. Jag förutsätter dock att man är beredd att försvara sitt ställningstagande inför väljarna och utmanar härmed såväl Lars-Oly som de miljöparistiska språkrören på en offentlig debatt i frågan, säger Jimmy Åkesson. Ja, vi har kommit fram till ytterligare en musikpaus och den här gången blir det Evert vars Varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var Evert Tob som... Den glade i San Remo. Ja, det har skrivits en artikel i tidningen av en viss Tage Blom som har rubriken Bekvämt att anklaga Sverigedemokraterna för främlingshat. Och det här är någonting som vi själva har tagit upp ganska många gånger i olika artiklar i vår egen tidning. Men det är intressant att det nu tas upp av någon helt annan ut från partiet Fristående person. Han skriver så här att Mona Sahlin och alla andra politiker som anklagar Sverigedemokraterna för främlingshat bör kanske tänka på att Sverige var det första landet i världen att år 1922 inrätta ett rasbiologiskt institut. Fem år före Tyskland. Det kan väl inte Mona Sahlin skylla Sverigedemokraterna för i alla fall. Det stiftades också en lag som... Det stöddes av socialdemokrater som Alva och Gunnar Myrdal till exempel. Den svenska rasen skulle renas. Individer som inte passade in i det svenska folkhemmet måste steriliseras. Och det var då fråga om alkoholister, vagabonder, sinnesslöa och prostituerade. Det var sådana kategorier av människor som skulle elimineras genom de svenska raslagarna. Och från år 1941 och framåt steriliserades tiotusentals svenska män och kvinnor av rashygieniska skäl. Även Centerpartiet, som på 30-talet hette Bonderförbundet, hade många nazister och antisemiter i sina led. Något som man idag inte vill kännas vid. Bland andra framlidna är riksdagsmannen, författaren och akademiledamoten Per-Olof Sundman. Han var brinnande nazist, sjöng tyska sånger med SS-frivilliga hösten år 1945. och var kamratskapsledare i nordisk ungdom och arresterades i en polisrassia mot en pronazistisk grupp år 1943. Bondeförbundaren Otto Wallén kunde i en riksdagsdebatt påstå sig vara antisemit, vilket fick många ledamöter att häpna. Och det här finns det ju hur många exempel på som helst, men som tagit Blom avslutar artikeln här att det är mycket bekvämare att anklaga Sverigedemokraterna för främlingsfientlighet än att erkänna misslyckandet med integration av massinvandringen. Det är ju som bekant riksdagsval om två år men redan nästa år så är det val till EU-parlamentet och det är också kyrkoval. Vi kommer nog att komma in mer och mer på valet till EU allt eftersom vi närmar oss. Men det har redan skrivits en artikel av våra kyrkomötes kyrkomötesledamöter med anledning av att kyrkovalet också närmar sig. Och då säger dessa ledamöter, och jag kan ju börja med att säga vilka dessa ledamöter är. Det är dels Eva Nyman som suttit i kyrkomötet ända sedan 2001. Och sen är Margareta Sandstedt, Björn Söder och Gabriela Johansson. Vi Sverigedemokrater behövs i kyrkliga beslutsförsamlingar. Kyrkoherde Stefan Nilsson i Sundsvall vädrar in i en intervju i Dagen-tidningen, i Dagen, alltså den 12 augusti, några fördomar i ett angrepp mot oss Sverigedemokrater som sitter i kyrkomötet. Vi påstås företräda ett budskap som strider mot allt kristendomen står för. Vidare menar man att Sverigedemokraternas politik står i direkt motsats till kristendomens värderingar. Vi påstås inte vilja värna tron på Kristus och vi skulle stå för en felaktig människosyn. Vi är överens med kyrkoheden om att människosynen är en av vår tids ödesfrågor. Vi Sverigedemokrater erkänner de mänskliga rättigheterna, vilket framgår om man läser våra hemsidor. Att vi är kritiska mot en del aspekter av invandringspolitiken är väl förenligt med detta. Visst ska vi ta hand om flyktingar om de är verkliga flyktingar. Vilket bara är en liten minoritet av alla som kommer hit. Något som enkelt framgår av officiell statistik. Men vi ska inte bara tänka på flyktingar som kommer utifrån, eller som utifrån kommer till Sverige, utan även på sådana som blivit internflyktingar i vårt land på grund av att de är hotade av brott. Inte minst av så kallat hedersrelaterat våld. När det gäller kampen mot hedersmord och tvångsäktenskap anser en del sakkunniga att Sverige hör till de sämsta och slappaste länderna i Europa. Även svenska kyrkan tycks i sin strävan efter politisk korrekthet vara likgiltig för en del invandrares lidanden. Var finns den en varmhärtighet kyrkoheden talar om i dessa fall? Se vidare på det faktum att svenskt medborgarskap utdelas på lösa grunder till personer som sedan identifieras som krigsförbrytare. När dessa väl blivit svenska medborgare kan de inte fråntas denna status. Kanske attraherar vår lättsinnighet denna kategori. Det går att bluffa sig in i Sverige till skräck för de verkliga flyktingar som är dessa förbrytares offer och som riskerar att möta dem på gator eller i sitt hus. Särskilt upprörde kyrkoheden att Sverigedemokraterna törs kritiserade den naiva syn på islam som svenska kyrkan ofta står för. Att islam och kristendomen i de flesta hänseenden är som eld och vatten, att kristig gudom och trenigheten förnekas, tycks inte bekymra honom. Istället nöjer han sig med att hoppas att invandringen av muslimer ska öka intresset för Svenska kyrkan. Men varje församling i Svenska kyrkan, även den som kyrkoheden i Sundsvall är ansvarig för, är enligt gällande kyrkoordning skyldig att bedriva mission. Självfallet tycker vi Sverigedemokrater att vi ska värna vår nästa. Det är därför vi behövs i kyrkiga beslutsförsamlingar. Varje människa i vårt land måste få höra evangelium. Vi tror att evangeliet befriar från främlingshat och omänskliga mördande hedersföreställningar. Bästa kyrkohede, vi kan ha olika syn på ett och annat, men låt oss arbeta tillsammans för kristendomens, Sveriges och människornas skull, skriver alltså Eva Nyman, Margareta Sandstedt och Björn Söder och Gabriela Johansson som är ledamöter för Sverigedemokraterna i Svenska kyrkans kyrkomöte. Ja, vi börjar så ligga närma oss slutet av den här sändningen. Jag noterade förvisso att i som nytt så skrev en, folkpartist vid namn, äh, fel, en miljöpartist vid namn Göran Larsson en artikel om att, de, att nu måste vi ta upp kampen mot invandringsfientliga partier. Han förskräcks väldigt mycket över att Sverigedemokraterna fick så pass många röster i Lidköping trots att våra kandidater inte syntes överhuvudtaget och ingen tidning skrev någonting om oss alls. Men det visar ju också på vilken potential vi har och hur viktigt människor tycker att det är att vi faktiskt väljs in och kommer till tals. Men det här är bara ytterligare ett i raden av alla uppmaningar att nu måste vi ta kampen, nu måste vi ta debatten. Men det blir aldrig någon kamp, det blir aldrig någon debatt utan de bara sopar oss under mattan. Eller de försöker sopa oss under mattan och så blir de lika förskräckta varje gång det blir val och vi går starkt framåt. Men jag tänker inte läsa någonting mer ur detta utan... Vi som sagt börjar när oss programmet Slut. Ni som vill kontakta partiet Sverigedemokraterna. Ni får jättegärna skriva till Sverigedemokraterna eller Radio SD för den delen på adress box 20085 10460 Stockholm. Och ni som vill lyssna på våra radiosändningar i repris. Ni kan lyssna på vilket som helst av de program som har sänts sedan december 2006- genom att gå in på www.radiosd.se Vår partihemsida www.sverigedemokraterna.se och även partitidningens hemsida www.sdkuriren.se Ni får gärna ringa partiet Riksorganisationen har 08 50 00 00 50 eller vill ni komma i kontakt med Stockholmsdistriktet så kan ni ringa 08 22 44 7. Det var allt för denna gång. Nästa vecka så är det förmodligen Arnold Boström som sänder. Lyssna gärna på oss då igen. Jag själv skulle ha sänt nästa vecka men då ska jag faktiskt på ett partistyrelsemöte så det kan jag inte göra. Men tills nästa vecka hoppas jag att ni har det så bra och att... Ni också avnjuter den avslutande Melodin vi, börjar, vi, vi slutar med Samma artist som vi började med Nämligen Harry Brandelius Solen lyser även på liten stuga Varsågoda